Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Bitta bi'ni lahum ihsanin hira yawmiddin اللهم صل على محمدٍ وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد na uzangu wa islamu ni alhamdulillah katika mahadhara huu ambao kuna utangulizi wake tuliwae kufanya mahadhara masiku macha kadhaa yaliyopita kama wiki mbili tukaanza inazungumziwa mawazo ya kuhusiana na sahaba lakini pia tukataja tehuma zinazotajwa dhidi yao na makosa yanayotajwa upande wao Sahaba na majibu yanayotolewa na wanachuoni Kuhusiana na tuhuma hizo. Katika yale tuliyotaja ni kwamba jumla kwa ujumla makosa yanayotajwa kwa upande wa wa sahaba yapo katika sehemu tano. Tulitangulia kutaja hilo Tukaelezea so, sehemu mbili ikajaa e sehemu tatu kukamilisha lile ambayo tumelikusudia kabla sija ingia moja kwa moja kuelezea na kutaja kwa muhtasar zile sehemu mbili tulizotangulia kutaja nataka nisemwe kwamba Ahlus Sunnah wal Jamaa' waakati lipokuwa ufahamu wa dini yakopitia kwenye Qur'ani kadhalika na Sunnah za Mtume صلى الله عليه وسلم na nana walivyofahamu as-salaf akiuma sahaba atabi'un naachwa uchalbihin Wakti lilipokuwa jambo la dini liko hivyo alusunnatul jamaa walilipa kipaumbele sana suala la masahaba mpaka utaona wanawachuoni wanalitaja hilo kuwa ni miongoni mwa itikadi zao utaona wanalitaja hilo katika iqtidadi zao au la lama sahaba kwa sababu wao ndio waliobeba dini kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم waka wa hifadhi wakaidhibiti na wao wakafanya da'wa wakatoka na dini sehemu mbali, mbali. kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoka nje ya maka na madina katika kufanya dawa hakufika iraki kwamba amekwenda kufanya dawa kupeleka uislamu kadhalika wala hakufika shamu badala wakati wa biashara lakini kwa dawa kwamba amekwenda kuwalingania watu wala hakufika misri wala ha kufika سيم वाली bali nje jaziratul arab walau peleka uislamu usimu hizo ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam lowan wataona kuna madaris za ashabah madrasa ya ibn abbas madrasa ya abdullah ibn mashrud uko na madaris zilikuwa ni zina nguvu na sehemu mbalimbali ambazo masahaba wamekwenda siri ya huko na akaifungua miji mbalimbali Mote wao walikuwa wakwenda kufikisha Uislamu ambao wameupokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Kwa hiyo anapotokea mtu wakawa akawa tukana watu hawa maana yake anataka kuporomosha kile walichokibeba katika dini kwamba hakifai kwa sababu wao ndio mashahidi wetu kwenye Uislamu ili tujuwe Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni upi aliswali vipi alifunga vipi alioa vipi alioaje aliyacha vipi talaka alizika vipi yote haya watatusimulia wao kuaporomosha watu hawa ni kuporomosha ile amaana na ile dini ambayo wamebeba ni kama vile hakuna kitu na yote yana ni urongo na ni watu walikuwa watu wa khiana hayo ndio makusudio ya watu wanaokusudia wanaozungumza matusi na kijeli dhidi ya hawa masahaba Naingia kwenye mazungumzo yangu ya kuendeleza kile nichokianza wakati uli. Kwanza tulieleza ilielezewa maana ya sahaba nnini. Kadhalika Qur'anina nene ma masahaba, hii ilizungumza mada hii na mtu wa kwanza ilizungumza. Kadhalika ikaelezewa Kur'ani meelekeza nini kwa watu watokuja baadaye kuhusu masahaba pia lilizungumza jambo hilo halafu lilikuja suala la uadilifu anapoambiwa watu ahli sunna wanaposema masahaba ni waadilifu maana yake nini kwa sababu wakizungumza mashia Shia wanasema aele sunna wanasema masahaba hawakosei ha wa na sisi tulikanusha bali wanawachuoni uadilifu maana yake si kwamba mtu hatendi dhambi hakuna maana hiyo wala si kwamba maana yake hakosei sio maana yake tukataja maneno ya vitabu vya Shia wanamosema Kadhalika majawabu ambayo na wana wachuo na, na ayati kwenye Qur'an tukasoma Tukanukuma maneno kadhalika ya Alimamu imamu Sanani neno suneno na wakumbusha tu wale waliohudhuria kwa ujumla na kwa haraka haraka lakini upande wa makosa tukasema ya kwamba aina ya kwanza ya makosa wana yaliyopo upande wa masahaba aina ya kwanza ya makosa ni kuwa baadhi ya masahaba waliwahi kukimbia vitani hili katika hali niliyotaja na Qurani inaonyesha mtu kukimbia vitani ni madhambi makubwa Yeah hawa masahaba waliokimbia vitani maneno yake wamefanya madhambi makubwa Nikasema kwamba hili ni katika tuhuma wanazotuhumiwa nazo kwani tukisema masahaba waadilifu wao wanasema kwamba kama waadilifu mbona kukimbia vitani Wakionyesha kwamba kwa kuwa walikimbia vitani basi neno la uadilifu kwao halipo wala sifa ya uadilifu kwao haipo Katika vita vya uhud maneno hayo yamesemwa na mashi'a katika kitabu vyao Tena vitabu vingine vya Kiswahili na mime nika nuku kuhusu hadhari ya Abu Bakara mikimbia vitani na mpaka kufikia maneno anayosema kwamba hawa ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao baadhi yao waislamu wanaitakidi kuwa masohaba wote ni waadilifu yani baadhi ya waislamu wanaitakidi kwamba maswahaba wote ni waadilifu ametaja hapo ya kukimbia alafu akasema kuna maswahaba kuna waislamu wanaitakidi hivyo akasema mawahabi na baraka wao walijuwe hili maneno hayo yapo kwenye kitabu eh, zaula sakifa cha kiswahili hili imeandikwa Dar es katika majibu tukataja aya iliyoelezea tukio hilo la kukimbia vitani. Jawabu liko limetosha. Allah Subhanahu wa ta'ala eh anasema katika surati Ali Imran aya ya 50 5 inna alladhina tawallaw minkum yawmal jamani inma stazallahum shaytanu bi-ba'dima kasabu wa laqad 'anhum Inna Allaha Ghafurun Halim hakika wale walio miongoni mwenu siku yalipokutana makundi mawili yaumaltaqal jama'an inma stazallahum ash-shaytanu bi ma kasabu shetani ndiye aliyowatelezesha kwa sababu ya baadhi ya makosa walioyafanya wakapata mtihani watu wa wamekaa kwenye jbali jbali Rumah wasiteremke hata wislamu wakishinda wakipigwa kala wao wakateremka baadhi ya makosa yalifanyika angalia mtume sallallahu alaihi wasallam yupo masahaba wanafanya kosa katika vita na Allah anawasamehe kwa sababu ya kujua hawa wana binadamu nafsi zao ni wa katika dini lakini kuna sehemu ya binadamu iliyowapitikia Allah akawasamehe ye mwenye katika aya hii yesemaye walaqad allahu anhum inasomwa mpaka hapo allah tapotaka kuiondoa kurani yako uweze kuiondoa aya hii na Allah wasamehe inna Allaha ghafurun halim hakika Allah ni mwenye kusamehe tena ni mpole hmm. anawafanyia upole aliyewasamehe lakini amewajua katika nafsi zao kwamba ni watu wa kweli basi aya hii ilikuwa ni jawabu toshi hauwezi tena wakizungumzwa suala la kukimbia vitani wewe kawa ndo mawaidha yako mbele ya msikiti kwamba hama sahaba wanasema waadilifu waliwahi kukimbia vitani isome aya afumalizia mushoni yani ile kwaje kama leo mtu muone mtu inaonekana imamu wanaswalisha mtu anaswali salatano mwalimu madrasa amekaa mwenye ni mtu anaonekana anatawadhi mcha Mungu akasema watu wakizungumza kwamba ah kwanza aliwahi kuzamia katika meli huyo kwa nini la hiyo eh maana yake nini yani hili ninaloeleza alivyo, alivyowao ukataja kama hilo maana yake nini ni kama wale watu waliomuuliza Fahama balu fahama balul quruni eh alula mje hivyo fahama balul quruni alimuuliza Musa kwa sababu alikuwa akumpiga mtu ngumi akamua leo anakuja na swali kwamba yeye ni nabii nabii gani lakini jawabu alilotoa ndio jawabu la kutoa watu wote ambao labda waliwahi kufanya mambo fulani, eba ya, ya matata matata katika mitaa. Baadaye watu wanakuwa wa mislimi, watu wazuri. Mtu atakapoleta hoja hiyo kwamba hata wewe sasa umeingia biskitini aa mabusuati tajikunje. Baadhi watu wanasema kama hayo. Musa, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhill rabbi wala yansa. Allah mzidhibiti tabu kwa sababu wao hukuletwa kwamba udhibiti mambo yangu mimi. Kwa hiyo Haiwi sawa sawa kwamba wanapozungumzo swala la uadilifu wa masahaba wewe ukaleta hoja hii wakati tayari Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ashie na jambo limebalizika. Lakini jambo la pili katika tuka... makosa pia hapo nimeruka kwa sababu kitu nilikizungumza. Nataja kwa haraka haraka katika sehemu ya pili ya makosa ni kwamba kuna baadhi ya masahaba walipatikana na tuhuma za uzinifu. Bali hakuna aliyoelekenana na mashahidi wanne kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mdizinifu wa hivyo. Si jambo jepesi. Walopatikana na jambo hilo walikuja wenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwepo mwanamke wa kabila la imra'atul ghamidiyya mwanamke wa kabila hilo mwanamke al-ghamidiyya huyo alikuja mwenyewe akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba e ya mizini nipitishie hadi na akijua kwamba atapigwa mawe panga kufa si masuala kwamba bora kadhaa turudi nyumbani akamwambia rudi kwa sababu kuna kiume mwingine ana hatizati alivumzaa akaja naye akamwambia nenda kamnyonyeshi mpaka afanye nini akamilishe kunyonya akaja naye mara ya tatu anakuja ya tatu anakuja si kwamba mikimbia mji amekuja anamkamdishia amem, yule mtoto kipande cha mkate kumuonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba huyu anaweza kula mwenyewe mimi nipitishie hadith hii mara ngapi kweli akapigwa mawe mwanamke yule lakini ikaruka damu wakati anapigwa eleboruka damu ikamrukia mmoja katika masahada akazungumza maneno mabaya kwa sababu kuona mwanamke mwenye mzinifu alafu amepigwa damu imenurukia yani ikawa kuna maneno kama hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno ee, mazuri kabisa kuhusu kumtakasa yule aliyepigwa mawe na nana ya ukubwa wa jambo lile alilolifanya lakini pia ile tukio nililitaja pia mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam akasema laho kama thawabu zake yule mwanamke sitagaiwa zi zitamtosheleza zi zi kusamehewa na madhambi hata mtu anayekula kodi mla kodi pia soma madhambi yake ni makubwa lau kama yeye atapewa thawabu zake basi pia atasamehewa ye na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ukubwa wa jambo lililofanya mwanamke huyo. hayo ni mambo mawili niliyataja miongoni mwa makosa ninayotaja kuhusu kuhusu masahaba na hapa ninazungumza ni hoja ziwe ni hoja zenu wakati mnatetea itikadi na kuzungumza usawa ni ni hoja ziko Sehemu ya tatu Ni kweli kuna makosa waliteleza baadhi ya masahaba lakini yakawa yamemezwa na mema yao yaliyotangulia walitangulia kufanya matukio fulani yaheri alafu baadaye kuna makosa fulani walifanya mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa anawaelekeza watu kwamba hilo lololifanya limemezwa na lilo lilolifanya katikaheri mfano wa sahaba anaitwa hatib ibn abi siri wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anajiandaa kuuvamia mji wa, wa maka madina jambo limepangwa watakwenda kule hatib akaandika barua akampatia mwanamke mmoja wa kishirikina apeleke kwa watu wa maka akivujisha siri ya aujiwe mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa atakayeingia kwa siri wasijue wale watu wa maka huyu ni sahaba yuko madina akampa barua hii huyu mwanamke Mtume صلى الله عليه وسلم zikaye habari kutoka mbinguni Sabuni jambo sasa la siri ninapanga akamtuma Ali ibn Abi Talib akamtuma Zubaira akamtuma fulani ameambiwa hivyo huko katika wale Saburi walamke aliificha barua aliisonga katika miele zake aliishikia katika miele zake ameificha Ni kweli wakaenda na barua ile wakaipata wakarudi nayo Sasa baada ya kurudi Barua ilipochukuliwa kupelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume akamwita Hafidh Mbele ya masahaba akaisoma ile barua Angalia Mtume صلى الله عليه وسلم yupo. Sahaba leni barua yupo na wengine wa wanasikiliza. Anasoma kile alichokiandika Hatib. Kuwapelekea watu wa Makka. Alafu Mtume صلى الله عليه وسلم akauliza Hatib, sababu iliyomfanya Aandike barua ni nini? Angalia Hatib alivyosema, "Ya Rasul Allah, ay Mtume wa Allah, لا تعجل علي وسنفني حركة صلى الله عليه وسلم ketika kuni hukum وسنفني حركة اني كنت مرا ملصقا في قريش انا mimi nilikuwa ni mtu niliyechukua kiapo katika makabila ya makuraishi kuna ziapo watu wa makabila wana wana kiapo mimi ni miongoni mwa ولم اكن من انفسها نسكوا مني ketika makuraishi mishi muraishi lakini mtu ambaye nime kula kiapo ketika makabila yao وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكه يهمون بها اهليهم na wamekuwa muhajiri walio pamoja na wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam wanao ndugu wa, wa karibu kule maka mimi si katika mkoreshi sina jamaa kule maka lakini hawa wengine masahaba walio nao kule maka wana ndugu zao wanaweza kuhami nyumba zao watahami mali zao sasa mimi si katika wao mali zangu nani tukienda kuvamia kule Katokea katokezea tabu, itakuwaje anajitetea fa ahbabtu ithatani dalika mina nasab fihim ana sama hatib bin abi baltah indimi min lipo likosa hilo komba sina ndugu kule makkah wanasabu katika makuraishi nikapenda nifanye kwao msaada kupitia msaada huo wa makuraishi kwa kwao pia niwa na mimi nikaona tu hali ilivyo sipo mimi na adui na uislamu wala sipo mimi naunga mkono ushirikina hilo ndio ambalo limenipitikia mimi kufanya hivyo an attakhidha eh, indahum Yadan yahmuna liba qarabati sababu kuna jamaa zangu kule nikaona kama niliseme hilo ili wapate kunusurika wale ndugu zangu pia wafanye nini wawahami hao wengine wana ndugu zao mimi sina nikaona niwaambie tu kwamba kuna mazingira haya yako ili waihami familia yangu Ndiyo ndo kusudia anaeleza Hatim. Wama fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufri ba'da al islam. Sikufanya mimi mambo hayo kwa ajili ya ukafiri wala kutoka katika uislamu wala kwa ajili wa ya kuridhia ukafiri baada ya kuwa alishakuwa muislamu. Mimi sijafanya kwa lengo hilo. Maelewa anavojitetea Hatim mbele ya Mtume sallallahu Sasa kuwa ni kosa amekosea kweli. Mairwan nikosa swala tunakulia je baada ya kuwa amkosea jambo lile liliofika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam palipita hukumu gani na baada ya hapo sahaba kama huyu anatakiwa azingatiwe vipi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa sababu hiyo eh akawaambia masahaba ama innahu qad sadaqa am hakika yeye amesema kweli fala taqulu lahu illa khaira basi msiseme kwake isipokuwa khairi kuanzia sasa msiliseme tina jambo hili amesema kweli kabisa na nyinyi pia dhanieni khairi Msemeeni kwa khairi lakini umar ibn khattab Allahu anhu Alishaomba idhni Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yakumkata kichwa kwamba haiwezekani huyu و حتى tumpa ngajaambo kwa siri yeye anapeleka habari au kujisha habari kwa makafiri akamtuhumu naafiki mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innahu qad shahida badra huyu hatib kwa hakika alishuhudia vite vya badri huyu wama yudrik alalla ittala ala man shahida badra faqad ghafrtu lakum hay ni maneno msingi madhubuti kabisa kuhusu maswahaba walio shiriki vita vya badri mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu umara akamwambia huyu si mnafiqi akamwambia huyu bwana huenda allah aliwaona watu walio vita vya badri mtakalo nimewasamehe Wama lamtumu sallallahu alayhi wasallam anawambia huyu aliwahi kushuhudia vita vya badri hawezi kuwa kafiri wala hawezi kuwa mnafiki kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia watu waliohushudia vita vya badri e'malu ma shi'tum fanyeni mnalotaka mimi nimwazame kile kikundi cha watu wachache walio shiriki vita vya badri kikundi cha watu kadhaa ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliyomba dua yao nikikona akaomba dua mbaki shali chakikadondoka akimwambia Allah Allah, Allah ukiwaangamiza watu niliokuja nao wa hapa hautaabudiwa katika ardhi kwa sababu hapa ndio Uislamu nililokuwa nao na dini nambakiwa na wake labda watu wazima ambao wao ndio kuja nao hapa ndio waislamu duniani kile kikundi kile kilichofikia na bidhaa ile Allah subhanahu wa ta'ala watu wale amewasamehe si la sira hisimtukwa kafiri wala sira hisimtukwa mnafiki haya ni majibu aliyotoa mtume صلى الله عليه وآله وسلم ورودي كاتك في صحيح البخاري حديث نمره 137 كذلك صحيح مسلم كاتك حديث نمره 2498